Ka bonentzule eta ongi etorri metalgarra xira. Like the legend of the film. Ongi etorri metalgarra xira. Ostira bat geio antxeterrateko metal saioriko perenera eta bakarrenerare bai hemen laroita eratzi. Puntoza opcian laroita mar.bostena eta internet emidaz metalgarrazen.wordpress.comen eh eta bueno aurkitu gaitzak ezu ere bai facebooken facebook.com metalgarrasia chorrocho anavildua metalgarrasia edo eta i me jean i bai emel e poste el bidea badugu metalgarrasia bildua gmail.com son do son do Eta honetan izan da horre hindugun hori berrikuntza hori ez? Nola hindugun? Hori oh, da, hori da. Txapai pintura hori ez? <risa> Txapai eta margoa. Blogari. Oi? Blogari, bai banner berri bat jarri dugu, da datontakiri bat, pero bueno, gelditu da, kurioso. Ondo gelditu ez? Ondo gelditu da. Ba, eh? ba, nik uste dut, eh, bueno, biskatez ba, eta beste itxura bat emateko blogari. Uh -huh. Ja, bueno, ez da inor sartzen penean, sakituz, gutzako bintzat. <risa> <risa> ba, eta... <risa> Bueno, gaine... ya, bakarrik ikusita eta ezberdentasuna. Bai. Oh, oh zeiz berdinan sartuko ja gara está, ikustera eta está. entzutera saio guztiak, ez? Bueno, <laughs> izango du kristolako gorakada, ez da? está Horaitan... irango du, baina. Mi <laughs> <laughs> astetan izango ditu lau la biskita geio. <laughs> ba bai, eh comentatore bai, bueno, eh, ireki dela, la Piscat eh, iru, eh bueno, hemen on, Irunen eh Iruneko jai, jaietarako. ...kontzertuen bueno, proposaketak edo. Eta, eta, bueno, ba... ...kazu honetan, underruts taldekoek... E, bueno, ...aber... E, ...denboraldi hemen e, onera etortzen dien... ...ba, bueno, ba, eskartzen zuten botoa, ba, ez dakit, ez... ...zea, bueno, zea metalerori, ba... Bai, ba jaietan, ...jaietan ikusteko, ez. E, Gaina, ba, bueno, kasualitatez, ba, ezin ez da... ...beste urtetako, ba... ...musikariak edekarri... Beraz, ba, bueno, e, mandragora negra dibidez, edo, bueno, hori baina azeta dezeta dibidez, ba, ezin diegon. Beraz, ba, bueno, batalde berriak, ez, e, uh -huh. bultzatzeko, ba, aukera ba, duzu hor. Bai, bai. E, Wegun, ez dakit, e, zein den, baina, bueno, Facebookan sartuz egin, eta biratu. Bai, bai, arrexada. Bai, bai, seguro. Bai, irungo, ba, irungo wegunen sartuz gero, igual ere. Bai. Nik bozkatu dut Under Roots, Draken eta Estornudo Nuklear. Estornudo Nuklear? Nik ez dut bozkatu dainekan, <risa> Estornudo Nuklear orain esan duzula. Ba, bozkatu beharko dugu. Eta bueno, ba, saioarekin azteko, bas, hasiko ara zein da menua, gaurko menua, txef jauna. Ba, gaurkoan eh, segundu bat. Hasiko gara Metal Librearekin. Bai! Erreskuratzen dut oh, Metal Librea. Bueno, va ba, sei guzu. Ah, bai, bai, bai, bai. Eh, bueno, bai talde Rusiar bat ekartzen dut. Plat darm, ez da genor no, pronunciatzen den. Plat darm. Plat Bai, Rusiatik, Kemero Kemerovo iritik, hain zuten ere. Eta bueno, ba bai ikusiko duzuten, eh gustatu zait proposak. Da, asko gustatu zait eta ikusiko dugu. Ados. Jarraituko dugu hobedadekin, eh bueno, proposamen Niko Zavala gaurkoan, ez? Bai, bai, gaur ez da dena Plagmetala, bai zeiketa. Bueno, ba ere bai dago, zakit, ez? Da, Metal Corea, digas. Esta de Naoyua, ¿qué es? Esta eh, <risa> Metal Parodia va a, a Metal estero. Parodia va ¿bai? Pero, va, maitxeko, nere... Tarte kutsunetako bat berreskuratuko ez, dugu. Zure metal libre tartea, ba, baina zure partean da, metal 16 metal tartea. Metal 16, hori da. Ba, metal hori, ez? Edo neraben artean, ba, arrakazta duen meta, metal mota hori, ez da? Hori da, pixkat, ba, metalean azteko, edo baliagarria den metal hori. Eta horretarako, suediara gara dead by April taldea zagutzeko. Bai, eta bueno, hori dena Eta Orita, musika gehiago Hemen metal garrasian Brutal speaker eta hor kristalatzean Dyerz Eta hau da metal garrasia Eta hazteko Giusetxen gitz taldeko abeslarioia Howard Jones, proiektu berria du eskutartean Alshol Peris Eko e, taldeko Francesco Artusato eta Devolvetko John Sanky ba, Musikari batera Eratutako talde hau, lehen diskoakal disko eratuko du. Apriela noita bostean, The Beauty of, the Dest of Destruction izana eramango duena. Eta horrelako aurreap enzingela duena, hau da, They Will You Know, Seven Years Alone. Euska, disco niri gogo handiak dizkiot, ni bueno, Howard Jones abezlarien naiko fan, naiz, naiko zalea naiz. Eta, bueno, ikusiko, ikusi barko dugu, ba, bueno, e, kill shooting gaitz taletik kaleratu zuten, ba, araztu pertsona lakzituela, eta ikusi dezagun, e, orain gonetanea, ba, bueno, pixkat, e, ondo mantentzen den. Mm, bai, ban, ikusi barko. Eta, bueno, dugu joan Eta, bueno, honekin, joan gora, metalibrera. Play music Play music Bet allerlei Eta gaur Metal Librea dakadan, dakardan taldea e, lehen esan dugun zera Platsa platz taldea da Erusia datorren taldea dugu esan bezala Kemero bo iritik kain sosteneren Mimiatas 6 garren urtean sortzen da Kiril -ak nasa genon pronuntsen, Akmetov, gitarra eta, gitarraetan eta gitarretan eta koroetan, Arten Akmetov, berea Naia, baterian Eugeni, Ev Eugeni Diakonov, aotean Kirill Sadikov e, gitarretan eta Alexander Rifanenko basuan diturelaik dituelarik. Urte bat beran dugu, 2007an Akmetov e, etako Artemek e, taldea uzten du, bere ordez Valentin Koltsov e, sartzen da baterian e, eta bueno, Kirill Sadikove berebait talde utzeko dut, utzeko zen berandugo, ba, bere ordez Anton Koltsov sartzeko taldean. E, beraz gustout, e, talde honetan ba bia nahi hasi ziren mm -hmm. ta bia nahi gustut daudela talde berean neurrain ere. Eh, aldaketa horien garaian, ba bueno, gustut e, azkena 2010 garren urtean izan zela, Ba, bi disko eta single bat kaleratu eta zituzten. Oni eh, eta, eh, bueno, eta zuzen eh, indarrari esker, bai, indarrari, bai. Ezke ikus zuzeneko hori interneten, eta gustatzen, hmm. no, naiko potenteak dia. Ba, bueno, oni esker eh, zuzeneko eman naldi ugari eman zituzten. Korn, eh, Sepultura, devil soul, hi, eh, devil soul, His Soul, edo katadores taldekin estenatokia parte katzen besteak beste. Komentatzen dutenez, partaide bakoitzak bere ikutu pertsonala eman behar dio taldearen soinuari, emaitza bezala, ba bakoitzaren esperintzak eta gustuko deten gauzak, e, musikan isladatzen. Heavy metaletik, grupera doa zen musikarekin, e, metalcore edo thrashic pasatan. Nik gustot, batez ere, ba bueno, e, metalcore zut esango nahiko, klasikoa ba, momentu batzutan bai dituzte grup ikutuiek eta groove ritmo Baina bueno, batez ere, ba hori metal metalcore klasiko Bai, naiko klassiko, naiko komertzial, ez dute zango, baina bai e, bat alde, talde, metalkore talde hau islatzen den musika hori, ez? E, Kiusen txingetx, edo Older Remains, edo Lako taldeekin konparaturik. E, lehen komentatu dugun betzela, bi disko dituzte jada, e, ez dakit, ziriliko zitze giten, edo <laughs> errusia horrez Bishu Cycle, e, 2000 azazpian, eta e, Through the Glass, e, Through the Looking Glass, barakatu ez? Bai, e, e... Izpilua da, The Looking Glass, ez? Olaako zerbait, zan daitek? Ez du dizkoa Through the Looking Glass izan edula. Mm -hmm. e, ba, bueno, 2000-a marrean. E, bi dizko hauek, batez erazkena, talerren bandkan plataformaan entzun, eta eskargatu ditzak ez du, Revernationen, edo jamendon betiere libre, eta doan... Bueno, doan, doan... Jartzen du name your prize, eh, jarri dut zake, zakezu zure prezioa. Ja, jarri dut zakezu zero. Bai, bai, horrela desgarra du. <laughs> bai, oso, oso nahiko horruinen, nahiz, ez da. <laughs> bueno, baina ezkenean, olakotan, e, nada, bankan behar neta, ola hiten da, ere? Bai, bai, bai, bai, bai, noski. E, webbun, taldean webbuneak ez du inora eramaten momentuz, ba, bueno, irudi bat bakarrik jartzen du, Beraz, ba, bueno, ez, e, informazio gehiago bilatu nahi badut zute, ba, sartu blogean hor jarriko dut, el, bat, dut e, Facebookerako elbide bueno, lotura jarriko duela. Mm -hmm. Eta bueno, e, talde hau ezagutzeko... E, e, mm? Ez, ez dut du lartzen... Ez dut du lartzen a, a, idatzi azkenekoa. Ba bueno, eh Samezela, Lena azkeneko singlea orain, bueno, 2013 kaleratu zuten, nau Double Game izena du, eta nahiko luzea da, beraz gaurko sarrera izango neko motza. Eta zalemaiak, e, suposetzatu eskerretuko duzutela, chapau ematen bukatza. Beraz, eh ba bueno, Samezela libreta doan, eskuratu zakoezu, blogean sartu informazio gehiago nei baduzute. Hau dira Platsa rusiarrak, Double Game Single Again. Ezan Plazar platz darm errusiarrak, benetan oso disco, asko gustatu zaneidan diskoa bat, ez ere, ba ez dakit, edo, joaten bazarete ba horribiltzeko, ba nahiko oso disco, asko guztatu zaneidan disco bat da, mm -hmm. doan eskuratu ezak ez dutena, eta, bueno, honekin musikarekin jarraituko dugu, e, guztji gitarra jolea, e, virtuosoa izan ez gain, ba, Firewind eta Osi Osborne taldetan egonda, egon gatik ospetsua dena, bakarkako lana prestatzen ari zaigu. I am the fire da diskonen izen eta, izena eta maiatzen hori eta sortzian izango du eskuragai momentu aurrerapen zingelaren bideoklipa apartekatu interneten. Hau da, ga, e, guzji e, Debordetai e, abeslariekin, e, o, taldearekin, eta abestia da I am the fire. zaitu proposamena. Bai, kurios, eh, ondo, bueno, eh, ondo, zunamin, <laughs> soinu hona du, Bat, eh, ben bueno, guztji eh, guz edo guztji gi gitarra jola, ba, bueno, esan bezala, ba, no, musikan urteaz jo gona da, eta batez ere, ba, bueno, ikutu profesionalik eh, konponketetan, eta bar, ba, ba, somatzen dira, ez da? Mm -hmm. Eta produkzio aldetik, ba, bueno, beti bez, ba, dirua daunen atzetean, ba, <laughs> baig, baig, baig. Aver, ba, beti ba. ondo entzuten da, ez da. Eta, bueno, guazan nobeda de entartekin, azte, entartearekin, aste honetako nobedadeak. Bai, hori da. Eh, esan dugun bezala, bueno, gaurkoan saietu gara pixkiat denetatik sartzen. Bai, bai. Eta, bueno, azteko proposamen eh, komiko edo, bueno... Eh, Bai, metal Dai, hi, parodia... eta olako proposamenekin, eta buek, ezak, italiarra... Italiarra e kirubituzaizkit izenen gatik... Baina, e... baina, bain, bueno, ez, e, erderaz erba ditzaitu zuten. Bai, abestiak, bat dituzte italiara, zingelesez eta erderaz bat e, jarriko duguna. Baina, bai, e, izenen gatik nioztut italiarra direla. Bai. Italiarra erasmusak, e, orduan, bai. eta bai, esaten esan dugun bezala, ba, ba bueno, pa, e, metal parodiko hori egiten dute. Da. izena, E, nanowar of Steel. Nanowar of Steel. <laughs> eta eta beste zein da? Entzungo duguna e, bueno, badago bat asko gustatu zaio dela, 10. Eh, denumber of the bitch. Denumber <laughs> of the bitch. <laughs> Goratak zaun disco disco ateratzen dela eta zen bai, diskaren izena? Diskaren izena A Night, A Night of the Opera. Night ikusten zuten zure referentzia, baina Blind Guardianen albuma Gaowa Opera, nez, baina honetan ba Night hitza e, Saldom eran en, en Knight Carekin. Oh, yeah. eh, y dato a Night of the Opera Disco, esta bestia, el campo de nabos. El campo de nabos en eh, Mayogaba. Los hombres hacen todos los deberes Y en el río Manzanal hay un pez especial. Puse en el agujero de tu lado trasero. En el campo de nabos hay plantas largas así. Te parecen pequeñitas más Si las que serán más Calientan todo el día en una olla Tortillas hechas con leche de polla Hay en el restaurante El cocinero gritante come de esta racion Dos huevos y un sachichón En el campo de nabos, hay plantas largas así Te parecen pequeñitas más, si las rodas creceran más En la selva de mercas, hay árboles para chupar Si las cobres tienen buen sabor, si te doblas causan dolor Letra gustatzen letra, letra gustatzen Letra bikaina, bai, bai, bai <laughs> <laughs> Elesen... Zaki, degingo dugu intro, eh? Zurengo den boraldirako, nik uste dut en el kampo enabos izan ditekela intro, ez da? <laughs> intro bikaina, bai, bai, bikaña, bai. Bikaña, bai Eta, bueno, nobeda jarraituta jarraitu, ta? Horain bueltatzen gara, ez? E... Illuntasunera Bai, horain goan Deathfrash ikutua ba, eta Rusiara jungo gara Rusia berriro, bai, bai. Eta Tacit Fury zeneko taldea entzungo dugu bertatik Eta Segundo bat, eh? go lana uh, Horors from Depth, izeneko uh, lana kaledatute eta bertatik baitzen izen bereko abbeia entzun dezakegu. Band kapen entzuga nahi dago daoneko beraz Nahi zuen Nahi duenean eh? berak <laughs> Ze file des bat batean bai? FF bostari eema duzu Imaginando en un mate en la internet. No, no la agarraba Bueno, ordugu. Eh, Fury Horrors from Depth. Beraz, erruxiatik, e, Tacit Fury, eta, bueno, e, berriz ere doinu melodikoetara joko dugu. Oso, melodikoetara, ez da? Gehiegi, bai. <laughs> Gehiegi, bai. Gehiegi, kasi ez. <laughs> eta, bueno, kareko proposamena probosamena, kasunetan berriz herrialdea e, bueno, herri txandatuko dugu, berriz Italiara gara Eta, bertan, Fourth Dimension izeneko taldea aurkitzen dugu. Eh, bueno, Dispelling the Veil of Illusions izeneko lanak aleratu berri dutenak eta bertatik Kingdom of Dying Illusions izeneko abestia ekartzen digutena. la tú solo hori ez hay cara garriá annoying que le saques a Bueno maña eh, momentua da eh gaude eta ze estilo kare bar dugu eh <gurrisa> o sea serda ze, sí se tendirá novedad Ultra Black Death Doom Slash juntas <gurrisa> un eco y juntas un are metal la <gurrisa> eta kaso honetan eh Frantziara jungo gara Ez dakita e, izeneko taldea, e, Trom izeneko lanak aleratu berri dutenak, eta bertatik okrepuzkul. Potentea, propoziona. potentea, aires frantxezauek. Bai, eta amaitzeko, bueno, anik uste dute ezagun... Peste, peste, pestes, e, aldera joango gara, ez? E... Bai, indagoneko bueno, ezagutzen dugun talde bat, hemen izan dugun metalcore edo, bueno, kasuanetan ez, whitecore edo... Bye, metalcore, kristal, kristal guau, ez da. Hori da. Demon Hunter taldeko adit, ditugu, estatu batu harrak, ez esan guke. Extremis izeneko lanak alegatu eta bueno, entzuten egon gara eta bueno, bi dagoneko bi aurrera pentsituzten eta hau e, gustatu zaigu Artificial Light izenekoa Zela, gustatu zaitan proposamena bukatzeko? Eta honera inoazteko nobedadeak. Eta, bueno, musikaren jarretzeko nahi na besti osoak. Eh, sabaton suediaren berrien amaia tzenen amaseian ezango dugu eskuragai. Heroes diskoaren eh, trailera ikusodari dagoia da, da YouTube-etik modura Horrelako besteek dituena, hau da Sabatonen Far From Fame. Haber perkatu, Far From The Fame. esa batón está ahora en su retarte la jugada en la el... Metal Sixteen Metal Sixteen Metal Carrasía mire Metal Metal Han ba, itun ja berreskuratzeko tartea hau, eh? Ez, ez dakit, nire tartetxo kutxuna hor. Bai, bet. Ahu izan zen lehen lehenik planteatu genitu un tarteetatik, ba ba segurenik lehena edo bigarrena. Bai. Ta garrantzitsua zen, ba, ba berriro ekartzea, eh? berriro ba gure gure audientzia, audientzia sate euskeraz bai? Bai, audientzia. Bai, audientzia bai. Gure audientzia, eh? Guren nerabe bai. audientzia edo gure entzule Nerabe adinean, nerabeak direnak. Ha, ah, bueno, beraiek ere behit, dakate eskubideaz. Hora eh. da. Ba, pues takitez, ez zintziren hasi airomaidenekin, edo, ez, ez, es, eslim, ez. Honekin, <laughs> honekin, az. Mekau! <laughs> Egu bezela, eh? Tierra tierrasantakin, edo. Gara <laughs> <laughs> Zeun diak, zeun no, diak ziren, gara joiek, zeun diak ziren claro. gara, jo, gara joiek. Hori garantzitsa da, zabetekin asibar da. Zor <hazurra> <hazurra> <So> garrantzitsa da. Bueno, gorkoan eh, suediara jungo gara, Death by April izeneko taldea ekartzeko. E, taldea 2000 azpian sortu zuten Pontus Helm eta Jimmy Strimelek E, Gotenburgoko tabernetan jotzen hasi ziren eta lehenengo babi urteetan bi demo kaleratu zituzten. 2000 sortzian, suediako metal sarietan talde berri honenaren saria jaso zuten eta Universal Music disketxearekin sinatu zuten. 2000 beratzean, MySpace-era igozuten lehen singela, Alusinju izenekoa. Arrera handia izan zuena, eta esaterako ba Expedi Expedition Robinson realityan errabilia izan zena. Expedition Robinson, no izan da? No? Ba, hori litzateke Superbidentez edo ah, mota horretako. Superbi superbizitza iak, ez da? Bestela ez, ez jarriko goratu? Ez, bestela, eh, nola da ETVkoa. Eh, Julian Jantzi? Ba, Julian Jantzi gaiten duena. Eh, Konkiz, elkonkiz, euskeraz, konkiz. <güls> <güls> <güls> <güls> ba, bai, tipo horretako saioak. Ba. Eh, Iabete pare bat berandago, kaleratu zuten azkenik lehen lana, taldaren izen berekoa. Death by April. Eh, Zorik, nalak. Eta, bai, bai, gehiagi ertatzen da, ta, ez dakile. Azteko, bai... Aquí no estamos baitgarriagin, ¿es? Aquí anécdotas han está aquí desconekin, hauda, I was lost, desconekin, slats no gukarena, ¿es? Bai guk parruan daukaguna, ¿es? Horrengo ja veterano, aterak dugu bat gogorragoa et esango, dugu, guk parruan daukagun ezango den, eta ez da zer. Bai. Ze típico adem, dena. Bai, bai, bai. Bueno, ba, Data Horietarako dagoeneko azkeandinabian ba, e, bira desente eskainiak zituen, esaterako va ba, dar Tranquility do Engel e, taldeekin, Suedia ta Norvegiatik, eta Lanberriaren biran ere Inglaterrara joteko aukera izan zuten, e, jaialdi bat e, batean izateko Networken. Gero va ba, 2010ean, e, bueno, nahiko gauza bit bitxia gertatu zen e, taldeko sortzaileetako batekin Pontus Gialmek e, Ba, taldea hauztiara bakizuen, ba, letraak idazten e, zentratu nahi ere alare ba, kontzertu batzutan gitarra jotzen segitu zun, ze, bueno, e, berez taldean gitarrizta gabe gelditu ziren, orduan kontzertutan behar zuten. Mm. No, e, pitchia. Nola no Osea... esaten no da kontzertutako ah. e, touring, live, zuzenekotan... E, Jotzen duen... Bitxia ez, baina batzuten ikusten da, ikustu. Bai. E, Takit ondo goratzen duen, baina e, izunaukekoek, bai, antzekoa komentatu zuten, bai, ustute abeslariak talde hau zimuen zula, baina e, um, abestiak idaztan zituela, bain Bai, ba, honek jarraitu zuen kolaboratzen taldeakin. Hala ere, bueno, txuna asko iraun hone, bi mila maikan taldeak e, inkorparabol izaneko bigarren lanak aleratu zuen, eta bi mila berriz ere bueltatu zen, puntuz Eta Melodi Festivalen e, parte hartu zuen taldeak, Suediako Eurovisionerako ordezkaria aukeratzeko galan edo fest, edo jaialdian. Lehen semifinalean gehien bozkatu bo, bueno, zuten taldetako bat izan zen, finalera salgatu zelarik, baina azkenan ez azpigarren galditu ziren. <tas> ez ez ziren ziren, ez da kit irabazin, kit nori ez, Serafin pues, Zubir iri agian, edo ketxup tarrak... Talde haundi horri, ezta? <laughs> Hombre, suedean pentsatzen dut pixua seriago hartuko dutela. Bai, binean ez dakit biratu barutere, bai, ez, ba, nola den, ba, e, lehiak eta oso da hon nivel hori, ez, eta... Baina, bikaina, ez? Bai, yeah, bai, bai, bai, beraz, ba, biratu barutere antzeko zerbait, bai, irabazteko, ez <laughs> <laughs> Bai, bai, bai. E, gero, ba, 2000 amairuan beste sortzaia Jimmy Streameleke Taldea utziko zuen eta utxunea betetzeko Christopher Anderson batuko da. Hemen izan dugun Sonic Syndicate e, taldeko mm. abeslarioia. E, eta beraz e, taldea honela geldituko zen. E, Sandro Santiago hauts garbietan, Christopher Anderson e, guturaletan edo juetan, Pontus Helm kitarra eta teklatuetan, Marcus Russell baterian eta Marcus Wesleyan basuan. Estiloari begira, ba, bueno, e, metal melodikoan edo mugitzen dira, ze batzutan metalkor melodiko edo e, melodik death bezala deskribatzen dira, e, nertzatez dira ez daude hor, eta, bueno, orain e, olako gauzak ez, e, ba, pixkate, e, non sartu ez dakizun taldeak e, sartzeko ba, melodik edo modern death, e, metal horretan sartzen da, gainera, bueno, haneko... Enola zaten da, e, bueno, bat soñu elektronikoak edo desiente sartzen dituzte, bai, beraz, hor sartu dira. Modern ditu diotena, edo etiketa hori jarri diotena, bai, musika hori. Eta hor bueno, bukatu du pixka taldea desiente sartzen e, soñua joek, orduan hor sartu dute orain. E, urte hasieran asa Butterfly abestiaren bideoa kaleratu zuten lanberriaren aurrerapen moduan, eta hotxaiaren erdialdean aldean zen azkenik hirugarren lan hori Let the World Know izenekoa, eta bertatik aipatutako singelantzungo dugu, beraz, Dead by Aprilen, As a Butterfly. <totipen> You believe my eyes In front of me, something I can't recognize You stood beside me all my life The whole pressure is all ticking What the purple beam? The line between life and death Does become any way to knock the gym out These words will be his last With the energy he's just All sudden I've lost my strength Isn't it scary how things can change Made it instinct just like that Whenever I have questions You always have the answers To fool me about life and the importance of being yourself Where do I live and you wanna see to absolute dream of reality With both your feet on the ground du utzet para 28 de abril Metal Estin, gutxuna, ba, berreskuratzeko aukera emandean taldea. Hori da, hori da. Mañana. Ta bueno, eh temporada botatzen botozen zeugu jarraituko dugu musikarikin Whitechapel taldeak Studio bosgarren lanaren argitze data elkarbanatu du interneten. Or Endless War, endless war eh, lana aprile 20 de abrilaren 29etan izango du. Izango du Erosgai 11 bestik osatutako dute eta horrelako besteak ekarriko dituena. So oh, that white Chaplin, the soul is the law. This is our way and we sleep away, our misery, our bloods of shades, which lift our the world, all to this deep sound we we'll Ando, oh, Wayne Chapel and the so is the law. A eta honekin saioren bukaerara bait iritsi gara. Saioa mailatu dugu, ez saioa indikan ez, ora indikan bueno, bai ez. Indika es baina buenascar batean, eh. Gora tu, gora tu. Gora tu, ba, moduak, orain berri eta guztiz era berritutako bloga metalgaraxia.wordpress.com, e, Facebooken ere facebook.com/metalgaraxia. E, txorrotxioan Twitterren abildua metalgarrazia eta epostabidez metalgarrazia abilduajemail.com Hori da, eta azkeneko bestiarekin usten gaituztegu gaituz, nik brutalizan naiz eta orkizatzen daier jauna eta azkeneko bestia noen edekin bukatzeko abrien sortzian Delain Holanda Rek The Human Contradiction disko berriak eratuko dute momentuz lehen singela ezagutzen dugu partek bideo bati esker hau da Delainen Your Party is a Battleground ¡Ah, yo! ¡Ah, gorda no hay.